Пасхален рапорт на Пилат Понтийски Исторически документ В числото на историческите документи, извън църковните книжовни паметници, запазени от времето, когато на земята е живял Господ Исус Христос, които свидетелстват за него, влиза и те нареченият Акта Пилат. Уместно е да се изтъкне, че този документ е бил подложен на щателно критично разследване от учените, които установяват следното. Още в края на втория век след Христа, бележитият за времето си адвокат-езичник, знаменитият Тертулиан, роден 155 г. година от Картаген, в последствие приел християнската вяра, донесъл на императора и римския сенат, че в имперските архиви в Рим се пази документ по съдебния процес срещу Исус Христос, докладван от Пилат на императора Тиберии 37 година след Христа, за което е споменато в книгата на Тертулиан «Апология. Защита на християнската религия», представена в Римския сенат към година 200, глава 21. В този том пети на тази «Апология» Тертулиан посочва, че още св. апостол Петър настоява пред император Тиберий да тури рапорта на Пилат в имперския архив, което Тиберий изпълнил. За този доклад на Пилат споменава и прочутият древен историк, императорски проконсул в Мала Азия Тацин, около 120 -та година, автор на аналите. Виж Книга 15, глава 44. Също така е бележитият древен църковен историк Евсевий Кесарийски, 341 г. година, своята църковна история, книга 1, глава 9, споменава за представения в Рим актове на Пилата във връзка с съдебния процес срещу Исус Христос. За тези документи на Пилат. Свидетелство е и един от най-учените мъже през II век, Иустин философ, 165 година, като дори визира някои пасажи от рапорта на Пилат в своята Апология, книга 1 глава 35. -та. Във връзка с това, в научното богословие съществува убеждението, че наистина такъв рапорт на Пилат е историческа действителност. Честа той да бъде намерен е паднала на немския учен доктор Тишендорф, който през лятото на 1944 година, проучвайки древните ръкописи на Римската империя, съвсем случайно се е натъкнал на частната императорска архива на преписките от епохата на Тибери и Цезар. В пакета със съдебните дела Тишендорф намерил един документ на латински език доста ситен ръкопис. Той е имал надписа до императора Тибериус, рапорт на Пилат Понтийски, императорски наместник в Юдея. Ето съдържанието на този исторически документ, превод според вестник Будапести Хивлир брой 96 1899 година. До императора Тиберий, здравейте Ваше величество! През последните дни на верно поданата Вам юдейска страна се случиха събития, за които считам за длъжност да уведомя Ваше величество. Тези събития не ми правят особено впечатление, но тъй като за съжаление развитието на римския народ взима съвсем друг обрат, което ме научава да мисля, че това става поради неблаговолението на нашите богове към нас. Мога само да кажа, да е проклет он е час, в който поех от град из Валериус, управлението на Юдея. Пристигайки в Ерусалим, първата ми грижа бе да дам един пищен обяд, за което поканих тетрарха на Галилея, главния първосвещеник и много други местни първенци. Обаче никой не се отзова на поканата ми и не присъства на обяда което урони моя престиж като прокуратор. Но подир няколко дни ме посети главният първосвещеник. Колкото той и да се мъчеше да се представи наискрен, явно проличаваше неговата престореност и лицемерие. Той се извини, че причината, задето не се явил на обяда, била техният закон, който забранявал на юдеите, да се хранят на една трапеза с езичниците. Това извинение аз приех със задоволство, макар че съзнавах онова лицемерие, което го диктуваше. Покорените народи са винаги люти врагове на завоевателите си. Изглежда, че сред всички завоювани градове, Иерусалим се управлява най-мъчно. Народът е до толкова размирен, че напоследък трябваше да се пази от възстание а за да го потуша, нямах на разположение нито една рота, а само една шепа войници. Зато и се отнесох до консула в Сирия с молба за помощ, а получих отговор, че и той имал само толкова войска, колкото му е необходима за поддържане на реда в страната си. Сред всичките донесения, които станаха мое достояние, Особеното ми внимание и постоянен интерес бяха привлечени от един млад човек от Галилея, който проповядваше една нова вяра и се представяше като Божи пратеник. И първо предполагах, че той подстракава юдейския народ срещу Рим, като изтъква неща, които не се нравят на евреите. Той се казваше Исус Назарянин. Веднъж бях излязъл по служба и минавайки по край палатата Силуан, сред голяма тълпа видях един млад човек, който съвсем спокойно разговаряше с народа. О нези, които ме придружаваха, ми поясниха, че това е Исус Назеранин, което, впрочем, предполагах и аз сам. Външността на проповедника върху фона на слушателите беше изпъкваща. Златорусата коса и брадата Придаваха на Исус едно божествено обаяние. Наглед той имаше около 30 години. Лицето му носеше отпечатъка на неземно величие. Никога в живота си не бях виждал по-симпатичен, по-грациозен и по-привлекателен човек, който да има осанка като него. Не исках да го безпокоя и продължих пътя си, но поръчах на моя заместник Манилиус, който добре владееше еврейски язик, да се присъедини към тълпата, а после да ме докладва за всичко, което той ще узнае. След завръщането ми в палата, Манилиус се яви при мене и ми съобщи подробно за какво е говорил младият проповедник. Никога до сега не съм чувал, нито никъде не съм чел за онова, което ми предаде Манилиус от проповедта на Исус. Между другото, когато един покварен евреин от тълпата запитал Исуса следва ли да се плаща дан на кесаря, той е отговорил – «Отдайте кесаревото на кесаря и Божието на Бога». Понеже речите му бяха изпълнени с мъдрост и не представляваха никаква опасност, аз му дадох пълна свобода да получава при всичко, че можех да го затворя в понтос нещо, което щеше да изложи римляните, които държат, че са привърженици на справедливостта. Този човек не беше нито ласкател, нито бунтовник. Аз дори го защитавам, без да знае той това. Предоставих му възможност да събира народа и да говори по ученията и моите подоправници имаха заповедта да го закрият. Тази моя мярка силно дразнеше богатите евреи, и силните на деня, но не и сиромасите. Вярно е и това, че Исус в Своите речи и в Своите действия много е нападал първите, като го укорявал за техните произволи и грешки, което именно ме подбуди да не го ограничавам да проповядвам. Той наричал заможните хора като изроди на змийска отрова, на бедните и вдовиците всячески помагал, и много болни изцерявал. По едно време ми се съобщи, че живота на Исус е в опасност. Не за пръв път в Ерусалим се случваше да убият човека с камъни, особено ако той се обявяваше за пророк. Отношението ми към този въпрос римският сенат е одобрил и дори ми обеща, че като се свърши вътрешната междуособица, ще ми увеличи въоръжената сила. И така, като не разполагах с достатъчно средства да умиря едно неминуемо бунтовно възстание на евреите, постъпих последния начин. Съобщих с писмо на Исус, че искам да го видя в преторията и той се яви. На Ваше величество е известно, че в моите жили тече галска и испанска кръв която не познава, що е страх и трепет. Но когато в кабинета ми влезе Исус, аз почувствах, че краката ми сякаш се подгънаха и съм като попарен. С една небесна кротост, Исус даде знак, с който искаше да каже Ето ме. Един момент аз останах за хлас да го гледам. Повярвайте, велики Цезарю, че нашите прочути художници, които рисуват боговете и храбри герои, нямат съвършенно никакво понятие от прекрасните черти на лицето на Исус. Исусе, казах му с един вълнуващ глас, аз ти дадох пълна свобода да получаваш в течение на три години, за което никак не съжалявам. Твоите поуки не са нищо друго, освен едни мъдри изречения. Не зная дали си чел Сократ или Платон, но зная, че твоите думи стоят много по-високо от техните. Прочувствени са и те. Вълнуват до най-високо стъпало. Императорът знае за тебе и е известен за всичко и ми е драго като негов покорен заместник, че ми се пада честа да ти обадя това». Обаче не бих искал да скрия от Тебе, че с Твоите справедливи и поучителни слова Ти си спечели доста силни врагове. Пък за мене казват, че съм имал с Тебе споразумение да действаме заедно, за да се отнемат от евреите и онези права, на които те още се радват. Затова не искам да Ти заповядвам, а да Те помоля да бъдеш по-предпазлив в поученията си, за да не се дава повод за възмущение на народните маси, защото и без това еврейските водачи ги настройват зле срещу Тебе, като принуждават и мене да постъпя спрямо Теб съгласно закона. Тихо и спокойно ми отговори Исус: Господарю, в Твоите думи няма резон. Кажи на един извор да спре водата си и той ще ти отвърне, че се подчинява на неизменните закони на природата. Само един Бог знае на къде текат тези води. Бъди уверен в това, което ти казвам. Преди да цъфне трендафилът на схарон, ще изтече кръвта на праведника. Забележих му вътрешен въсторг. Твоята кръв няма да изтече, защото си много по-любезен от фарисеите и еврейските първенци, които постоянно злоупотребяват сдадените им от Рим правдини. Те работят против Цезаря и с това подкопават основите на държавата. Ти ще бъдеш под моя закрила и вратата на дома ми ще бъде винаги отворена за тебе, за да можеш в него всякога да намериш прибежище. Исус многозначително си поклати главата и с очарователна кротост отговори. Когато дойде оня ден, тогава за син човечески няма да има подслон, нито на земята, нито под нея. На праведния прибежището е горе, сочайки към небето, промови Той. Каквото е предсказано от пророците, това трябва да се изпълни. Аз казах с тих глас на младия човек: Ти ме караш сега да променя мълбата си на заповед. Той изисква спокойствието на държавата. Занапред те задължавам да бъдеш по-умерен в полученията си. Ти си здрав. Господарю, отговори Исус, аз не съм дошъл на земята да донесам меч, да размирявам хората, но да се е мир, милост и любов. Аз се родих в онзи ден, когато римският император Август е прогласил мир на света. Аз не съм причинител на гоненията. Наопаки, това ще го правят други, но на волята на отца си аз се покорявам с послушание. Зато и бъди мъдър за себе си. Подир тези думи Исус изчезна от погледа ми като дух. По-нататък, държа да съобщя на Ваше Величество, че евреите в лицето на Ирод са намерили защитник. Ирод бил готов веднага да убие Исус и ако не го е сторил, то е било защото се е опасявал да не влезе в конфликт с Сената, за което предварително размени схващанията си с мене. В разговорите ни по този повод аз казах на Ирод, че считам Исус за най-великия мъдрец в света, че в поуките му не виждам никакво богохулство и че Рим за напред ще му осигури с готовност свободата на словото. Ирод, като изслуша моето мнение, презрително се изсмя и си отиде. Проче, Цезарю, у евреите е имал обичай преди пасхалните им празници да проливат кръвта на осъдените. За да погубят Исус, те умишлено подготвили възстание, за да обвинят Исус, че уж той е главният подстрекател. За да постигнат своята цел, те използват за подкопи църковни пари. Опасността е била доста голяма и е бил нападнат един римски чиновник. Повторно се отнесох до консула в Сирия, и поисках да ми прати две роти пехота и един конен ескадрон, в очакване на които се принудих да гледам хладнокръвно развиващите се събития. Народът разбираше моето критично положение и като заловиха Исус из целия край кънтяха във въздуха виковете. Распни го, распни го. Три силни партии се бореха против Исус, и родияните и садокеите които най-много питаяха към Него омраза и фарисеите, които Той най-основателно е изобличавал и обвинявал непосредствено за всички злини, сторени от тях. Подир тези партии е вървяло и онова подбунено множество, което е търсело само случай за такива безпорядки. Като заловили Исуса, те го завели при главния Първосвещеник каяфа, който го и осъди на смърт. Подир това, Първосвещеникът го изпрати при мене, за да потвърдя присъдата, аз оговорих, че Исус е от Галилея и следователно редно е да бъде представен там на Ирод. Но този некадърник, под предлог, че е длъжен да се подчинява на императорския наместник, остави съдбата на Исус в моите ръце. Така го върнаха пак при мене. Тук сякаш цялата юдея се беше събрала в Ерусалим. Палатът на моето управление беше препълнен с викаща сган, която като бясна тичаше насам натам. Повиках при себе си съпругата си, за която знаете, Ваше Величество Цезарю, че тя е галилянка и има дар да предсказва. Сплач, тя падна в нозете ми и каза, мъжо внимавай, не прави зло на този свят човек. Миналата нощ видях сън. Той ходеше по вода и се издигна във въздуха. Вятърът и вълните му се покоряваха. Потокът на Кедронската река течеше кървав. Слънцето се помрачи, като чумерената веста. Пилате, мъжо, ти си изправен пред голяма опасност ако не послушаш думите на своята жена. Излязох на съдейското място заедно с свитата си. Попитах тълпата какво иска. Смърт на Назарянина, извика тълпата. Защо? Защото той богохулства, предсказва разрушението на храма, нарича себе си син Божий, издава се като месия, нарича себе си цар иудейски ревеше като лъва в пустинята тълпата. Разпни го! Екът на този рев беше тъй силен, че ми се струваше, като че ли основите на двореца ми се клатят. Сред тази бурна сцена на подявялата сган, само един човек стоеше съвършенно тих и спокоен. сякаш нищо това не го досягаше. Това беше сам Исус Назарянин. На мен ми оставаше единственото средство, за да го защитя. Поисках вода, умих ръцете си пред тази сган, като заявих, че считам за невинен този човек и че несправедливо се иска да бъде наказан, но всичко беше напразно. Пояснялата тълпа непрекъснато ревеше, Разпни го, разпни го. Ваше Величество Цезарю, не съм виждал развълнуване и побесняла тълпа, но като тази, за това никога нямах най-малка представа. Като че ли всичките зли духове от пъкала се събраха в Ерусалим. Тази тълпа зае едно огромно пространство от височината Сион, Чак до двореца ми. Сгъстените маси, народ, представляваха от само себе си нещо като един почернял масив. И изведнъж се стъмни, като през зимна нощ, и се почувства същото нещо, като при убиването на Юлий Цезар. Останах самичък пред палата си. Стана тихо, сякаш беше измряло цялото население на града. Даже и моите телохранители, заедно с конната ми стража, бяха отищи на голгота. Под командата на единствения ми капитан, за да се запази по възможност ред и спокойствие. Сърцето ми се късаше. Чувствах, че тук се върши такова нещо, на което имат право само боговете, но не и човеците. Тъмни буреносни облаци покриха цялата околност и се чуваха такива гласове, които човешкото ухо никога не е чувал. През първите часове на нощта тайно слязох към портата на Голгота. Несправедливата присъда вече беше изпълнена. Тълпата се разотиваше връщайки се към града, но не вече с див рев, както когато отиваше натам, но умислена, мълчалива, съсипана. Малкият ми воински отряд, също натъжен, мина покрай мене. Гордият римски орел върху копията бяха обявили страорен, черен плат. Войниците говориха нещо, което не дочух, и сегистоги се обръщаха към Калварийската планина, като да очакват някакво ново събитие. Насърбен, аз предпазливо се завърнах в двореца си. На стъпалата срещнах един старец с почтен вид и побеляла коса, заедно с няколко жени, които с плач паднаха пред нозете ми. «Старче, кой си и какво желаеш? попитах стареца. «Аз съм Йосиф от Ариматея», отговори той, «и молбата ми е да ми позволите да погреба тялото на Исуса». «Нека да се изпълни твоето искане», казах аз и веднага наредих на Манилос с няколко войници, да отида на погребението, за да се предпазим от някое ново вълнение. След някой ден гробът остана празен. Учениците на Исус обявяват по цял иудея, че Той е бил възкръснал, както бил и предсказал. Имам дълг да ви рапортирам, Ваше Величество, за всичко, което съм чул и видял, което изпълнявам с настоящото писмо. След като се беше всичко свършило на заранта, чух тръбен звук, погледнах към кесарийската порта и видях един отряд от 2000 войници, които ми идват на помощ. Като пътували през цялата нощ, но вече бяхме предсвършен факт. С това закъснение в точност се изпълниха пророческите думи на Исус. Достоверността на този рапорт потвърждават още и следните обстоятелства. Историческите последици от доклада на Пилат за чудесата, разпъването и възкресението на Христа, известни на всички в Палестина, където мнозина го почитали като Бог, се имали за резултат предложението на император Тибери, римският сенат да прогласи Исус за Бог и да постави името му в числото на римските богове. Съгласявайки се да признае божествеността на Исуса Христа, Тиберий не само, че не гонил християните, но даже заплашвал със смъртно наказание всички, които са го преследвали през времето, когато той е управлявал Римската империя. Християнството се е разпространявало свободно и спокойно в нея. Професор Гладков, Евангелието на Царството Божие според едно предание, Тиберий е получил чудесно изцеление от неръкотворния образ на Христа, донесен в Рим от Вероника. За отбелязване е, че император Тиберий е притежавал един смаракт, върху който е бил издълбан портретът на Христа. Този портрет беше публикуван в вестник Зора, София, Брой 5863 от 7 януари 1939 година заедно с текста на писмото, което близкият приятел на Пилат Публи Лентуло, проконсул на Юдея е изпратил до Тиберии, което също така дава сведения за Христа. Има исторически данни, че по заповед на Пилат отлика на Христа. Е било снето изображение. Доктор Гейки Жизнь и учение Христа Москва 1802 г. част 2. страница 259. През 1453 г. този смаракт попаднал в ръцете на Султан Баязид след превземането на цариград. Имайки предвид факта, че на пасхалния рапорт на Пилат до Цезаря. Тиберии на право свидетелстват такива научни авторитети на древността, каквито са знаменитият историк Тацит I век, Юстин философ II век, Тертулиан III век и бележитият историк Ефсевий IV век. Не можем да се съмняваме в наличието на такъв доклад, а с всичко това се обяснява и онази смелост, която е проявила Света равна Мария Магдалина, която е пропътувала до Рим, явила се пред Тиберий и му предала червено яйце, приветствайки го с победния християнски поздрав. Христос воскресе! Съдебното решение на Пилат е било намерено през 1509 година в град Амкула, Италия. Виш Иван Визирев Три писма от езичници за Исуса Христа и Пилатовата присъда за Него, Пловдив. Преписано от Църковен вестник, 71 г. б. 11, София, Събота, 11 април 1970 г.